Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo već u 30. episodi serijala Kako ćeš postupiti, koje gradimo po dijelu šejiha Muhameda Saliha el-Muneđida. Allah subhanahu wa ta'ala ga sačuvao. I već se nalazimo u novom poglavu, a to je poglav je o Seđdi ili takozvanoj Seđdi Zaborava. Znači to je Seđda odnosno to su dvije sećde koje čovjek uradi na kraju namaza kada nešto pogreši u namazu. Normalno mičmo od odrat, različite situacije. Prvu situaciju koju je šejh odabrao jeste situacija koja se često dešava muslimanima. znači ljudska priroda je takva da čovjek nekad izgubi koncentraciju u namazu pa zbog te znači zbog nedostatka koncentracije on ne zna da li je klanjao tri ili četvri rekata, znači sumnja u svoj broj rekata koje je otklanjao i u rekat na kojem se trenutno nalazi. Pa je šejih znači, odabrao tu situaciju, pa hajmo pogledati kako će čovjek u toj situaciji postupiti kada ne zna koliko rekata je klanjao. Allah vam dao svako dobro. Ukoliko čovjek sumnja u namazu da li je klanjao tri ili četiri rekata, postupit će u skladu sa onim što smatra da je ispravnije. Ukoliko ne može odrediti ispravan broj rekata koje je otklanjao, postupit po onome što je sigurnije, a to je manji broj rekata i na kraju će učiniti sehvi seđdu. Dokaz za ovo je predaja od Ebu Seida el-Hudrija radi Allahu anhu koji je rekao, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada neko od vas sumnja u svom namazu i ne zna koliko je klanjao tri ili četiri, neka odbaci sumnju i neka postupi ishodno onome u šta je uvjeren, potom neka učini dvije seđde prije nego što preda selam. Ako bude klanjao pet rekata, učini čemu te seđde namaz parnim ako je klanjao potpuno namaz, bit će seđde prkos šeitanu. Hadis bilježi imam muslim. Nadam se da smo se svi okoristili od ovoga. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje, da nam se smiluje i da nam oprosti. Allah vam dao svako dobro. Podijelite ovaj video dalje da se i drugi muslimani koriste As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.